Hej där ni. <laughs> Osaliga julande alltså. <laughs> ja, du har väl också börjat längta lite efter julen. Ja, jo, det har jag ju, helt klart. Och eh, jag är ju glad över att jag får se den så pass mycket som jag ändå gör i det här landet, Japan. För jag, jag trodde att det skulle vara mer frånvarande. Mm. Men eh, som jag har förstått det så älskar japanerna att ta till sig nya saker. Och eh, vad är mer färgspakande än julen? <laughs> det är så sant som det är sagt, ja. Verkligen. Ja, du men eh, sen kan jag tänka mig att det blir ändå ganska annorlunda i och med att... Eh, det är väl bara vissa detaljer de bibehåller och andra struntar de i därför att det har ingen betydelse för dem. Jag menar, de är inte kristna överlag, så att säga. Nej, visst, precis. De ser ju inte på julen alls på samma sätt, så att säga. De firas ju inte av, av den anledningen, utan... Det är just att man har anammat att det ska finnas en, en julgran och det ska finnas någon jultomte och så ska det delas ut klappar helt enkelt. Mm. Vilket i för sig påminner väldigt mycket om hur jag själv har sett på julen under väldigt, väldigt lång tid sedan man var liten. Det här med <laughs> att det är någonting kristig inblandat av historia eller sådant. Det, nej, det är väl <laughs> ingenting. men julen för mig är en tid då man... Få umgås med sina nära och kära och ja. visa ömhetsbevis med gåvor. Hur många, mm. hur få, om någon alls. Det mm. får vara upp till var och en. Jag menar, man ska göra så som man tycker det känns rätt och... Um, mm. Jag tycker det känns rätt så rätt att ge lite julklappar. Så. Ja, samma här. Mm, så det tänker jag fortsätta med. Jo, jag också. Och strunta fullständigt i de religiösa övertonerna så, så gott det går. Mm, mm, samma här. Nej, jag saknar ju mycket bara att få träffa kompisar under jultiden. och Som sagt att man, man skänker varandra en varm kram och ett god jul. Och så blir det ett litet klapputbyte däremellan. Och så sedan så träffar man ju förmodligen sin familj ju också, kanske till julmiddag och ha ett klapputbyte där också, det är, det är som sagt en, en hög tid att träffas på mm. det är mycket det också Men eh, vi är ju bara i början på december, så då har ju fortfarande gått om tid att börja få klappa och skicka klappar det... Ja, oh ja, oh ja. det tar väl någon vecka för dem att ta sig fram och tillbaka <laughs> Jo, det är ju som en bit hem till Sverige, <laughs> så att eh, det känns bra att det fortfarande har tid på mig att styra upp det här, för det är julstressen, den, den finns fortfarande även här borta av just den anledningen. Mm. Ja, den börjar ju redan i september nu för tiden. Så... <laughs> jo, ja. <laughs> Så ja, den, den ska vara närvarande hela hösthalvåret. Ja, det är, det är ju lika mycket tradition som att faktiskt ställa fram julgranen, bara en sån sak. <laughs> ja, det är det ju verkligen, men ja. Man får ta det undan med det goda och där är ju så mycket mm. gott. Mm. Oh ja, bokstavligt talat verkligen också med tanke på vad man fyller julbordet med så finns det hemskt mycket gott där. Och det, det kommer jag också sakna här borta för att jag kommer nog inte riktigt kunna göra ett sådant typ av julbord. Men å andra sidan så kommer jag kunna dyka upp några nya läckerheter också. Sånt som jag inte har smakat ännu och sånt som jag förmodligen inte får smaka när jag väl återvänder i Sverige. Ja, men äh, samtidigt, en äh, en tallrik sushi kan väl aldrig ersätta lutfisk? Nej. Eller skinkan för den delen. Precis. Ja. Nej, nu kommer jag att sakna båda två de där här rätterna. Det kommer jag definitivt göra. Hur, hur mycket jag än tycker om sushi, alltså så julskinka, jag kommer nog sakna att Förmodligen inte får smaka det här borta Och, och som sagt, sushi må var gott och, och det är ju fisk Men fisk är inte fisk, även om man kan tycka att fisk är fisk Så det är, det är skillnad Där är olika fiskar helt enkelt Ja, ja verkligen var det är. Ja Är man van vid vissa saker vid vissa tider Så, så är det ju ett hål Ja, visst är det så En tom hål i magen men vi är ju tidigt ute med att nosa på julen i år. Vi, vi har ju redan haft en film med vagt jultema och en med ja, hejdundrande jultema. <laughs> mm, och vi stegrar ju ännu mer med att ta ja, en av de absolut mest klassiska julberättelserna idag. Mm. mm. Och visst, det är ju bara början på december ännu, men det är ju för att vi har ännu mer spännande julhistorier och kanske lite annorlunda julhistorier senare i månaden. Mm, ja, visst. Ja, men nu, nu är ju ändå december så pass eh, julig av sig verkligen som månad så att eh, man kan ju definitivt börja redan... Den första december med att börja titta på de filmer som man förknippar med julen och börja lyssna på de jullåtar som ju hör också julen till och sådär för att skapa den här stämningen så att det, det känns som att vi, vi är verkligen helt rätt ute mm. um, som bland annat nu tittar på en, en sån här som du säger klassisk verkligen julberättelse. Mm. För det är, det är svårt att inte få det så juligt som det är här nu men vi kommer ju definitivt att försöka även med framtida filmer och berättelser som vi har. Mm. Även om det blir som sagt lite annorlunda den här uh, mm. lutar ju mer åt det klassiska så uh, variation mm. är ju inte fel om vi säger så. Nej, visst inte Precis som på julbordet Hon <skratt> <skratt> är <jag> där igen <skratt> Jag kan inte lämna det <skratt> Du är hungrig idag hör jag Ja är nog det Du sitter och bara tänker på sylta och prinskorv och köttbullar nu. <skratt> Jag har ju inte kunnat äta just prinskorv och köttbullar På liksom drygt en månad nu Så det kanske är det som sätter sina spår <skratt> Åh, oh, Janssons frästelse! <laughs> ja, och gud, sluta! <laughs> ja, du, vad säger du om att vi tar en närmare titt på filmen vi har tittat på till idag? För att släppa tankarna på, på maten, så att säga. <laughs> ja, jag tror att det är en mycket, mycket god idé, ja. Och idag så har vi ju då tittat på en julsaga- eller A Christmas Carol som den heter på engelska mm. från 2009, regisserad av Robert Zemeckis och är då givetvis baserad på den urgamla romanen av Charles Dickens mm. som publicerades faktiskt den 19 december 1843 och det är ju jättehäftigt faktiskt. Ja. det är det ju verkligen, ja, både för att det är så sjukt länge sedan verkligen och mm. Bara ja, hur tätt in på det är. Ja, det var till julhandeln då, du vet. 1843. Ja. <laughs> oh, Jesus. Ja, jag, trodde, jag trodde inte att den var så himla gammal, verkligen. Det är rätt imponerande ändå. Mm. Ja, det närmar ju sig 200-årssträcket. Så... Ja. ja, men visst. Det är, det är häftigt. Det är det bästa ordet jag kan komma på i sammanhanget. Ja. Det är häftigt. <laughs> det ska ju bli intressant att se där om 30 år ungefär då vem det är som tar sig an att göra någon form av 200 års jubileumsfirande och ska göra en ny pampig version av det här. För vi har ju sett det hända ett par gånger nu- att man har gjort just en ja någon form av tolkning- på i synnerhet Vita Duken av den här, här berättelsen. Mm. Jo, och det är nog för att jag vill minnas- att den här boken har hamnat i vad som kallas för- Public Domain. Mm. Och det är när en... En bok eller ett verk, eller en film, eller musik för den delen, har um, passerat en viss ålder. Jag tror det är 75 år. Och om det inte finns någon som gör anspråk på den, så ja, då blir den fri att använda för allt och alla. Mm. Och jag är inte helt säker på om det är så. Jag, jag har ett vagt minne som. Som säger att det är så, och vi får ta det här uttalandet med en ny basalt. Men det skulle ju förklara varför det finns så många tolkningar om vi nu bortser från att det är en klassiker och mm. en riktigt bra historia. Så man ska ju ändå betala licenspengar till de som äger berättelsen. Så är det mm. gratis så. <laughs> misstänker jag att regissörer och liknande gnuggar händerna <laughs> ja, ja visst <laughs> ja för som sagt vi har ju fått verkligen se och höra och läsa så otroligt många varianter av det här under årens lopp och jag är inte helt säker på hur många gånger jag verkligen har sett den här historien återberättas mm. ända sedan jag var liten, men det, det ligger säkert någonting i det verkligen, för som sagt men gratis är ju alltid gott det, det, kan, det är ju lätt att tycka så som som i synnerhet filmskapare eller som regissör kan jag tänka mig för det, mm. det är ju inte bara det att filmen i sig kostar pengar att göra utan man ska ju också betala för rättigheter och sådant och ja slipper man den ena utgiften då har man ju mer pengar som man kan lägga på annat eller helt enkelt pengar som man inte behöver införskaffa för att, för att kunna göra någonting eller att spendera överhuvudtaget ja. nu är ju public domain någonting som vi inte har här i Sverige för där behåller vi ju äganderätten även efter att man har gått bort den passerar ju till ens efterlevande och mm. ja, det tycker jag nog är egentligen den, den bättre varianten för eh, det är någonting som känns lite fel när någonting används gratis utan att eh, upphovsmannen eller kvinnan får eh, ut någonting från det eller, mm. eller dess efterlevande i det här fallet. Ja, som sagt, nu, nu har man ju varit väldigt frikostig med att använda den här historien känns det som. Väldigt, väldigt, väldigt, väldigt. Och eh, ja hade Charles levat idag så då hade han ju verkligen dragit in en hel del pengar på det ja, jag misstänker verkligen det och det är inte så konstigt för som sagt den har fått stämpeln klassiker av en anledning ja, alltså att den heter en julsaga det, är, det finns inte ett mer passande namn verkligen för en, en saga är det ju, och ja, jul är den ju så det förslår verkligen och så är den ju den är ju jättehärlig verkligen och enormt mysig. Ja visst. Men jag tycker också att det är spännande att man vågar visa det lite mörkare i julen också. Vad, vad mm. vissa saker innebär. Både rent faktiskt och även metaforiskt. Så det gillar jag skarpt. Och jag grämmer mig lite att jag faktiskt inte har läst boken ännu. För det är en ja det är av dem som jag tycker att man ska ha läst innan man sätter tofflorna en dag i framtiden. <laughs> Absolut, ja. Men det är ju som du säger, vi har ju sett en hel del olika tolkningar på den så vi kan ju den här historien. Ja, oj. Jag har ju goda minnen av att ha sett bland annat eh, Muse Pigs julsaga som jag tycker är jättefin. Särskilt med tanke på att det är ändå den lite sockersötare versionen. <laughs> jo, det är den ju. Men den är enormt charmig det är den verkligen. Den har jag... Den har jag nog faktiskt starkast minnen av. Mm. Absolut. Och ja, det är inte så konstigt när man har sett den som barn. Men den hade också ett par mörka partier som förvånade mig redan när jag såg den som liten. Att oj, det här var mm. väldigt, väldigt mörkt för mm. Mm. att vara liksom Kalanka och hans vänner. Ja, jo då, visst. Där, där finns det ju partier och stunder som faktiskt ändå förvånar en lite grann. Med tanke på då just vilka karaktärer som, som ska porträttera den här historien. Mm. Och det är ju som sagt ändå välkommet också. För det är ju det är som sagt... Kul att kunna få se att det inte alltid bara är just socker och kött, utan att det finns en liten mörk sida där också. Mm. Samtidigt så har jag en känsla av att eh, det lilla mörka som var med där, det är inte ens i närheten. <laughs> nej då, nej då. Det vore ju intressant att läsa originalverket helt klart och se varst det står någonstans. Mm. Jag misstänker nämligen att den här filmatiseringen är eh, mycket närmare originalet när det kommer till dialog och händelser. Mm, mm. Mm. Och även nu, mörka bilder. Så, ja, <laughs> då, det kan jag också tänka mig. Och det här är Robert Zemeckis tredje film. Där han använder ja, en form av motion capture. Där de har skådespelare som agerar rollerna som senare digitalanimeras. Om jag inte minns helt fel så var det Polarexpressen. Som också har jultema. Som var den första. Och Beowulf som var den andra. Kan det stämma, tro? Det kan det definitivt göra, ja. Mm. Det är vad mitt minne vill, vill erinja sig. Mm. Och där är en hel del att säga om den här tekniken och hur den används mm. och dess fördelar och dess nackdelar. Men det, det spar vi till det visuella. Istället så kanske vi ska kasta oss rakt in i handlingen. Så vad handlar en julsaga eller A Christmas Carol om? Jo, det har gått sju år sedan Ebenezer Scrooge blev ensam företagsägare efter att hans kollega och delägare lämnat denna jord under den här långa perioden har Scrooge fortsatt att göra sig ett namn i staden som en riktig pengakär gammal girig buk lika oförtjust i andra människor som han är över högtiden som står för dörren nämligen julen att det idag råkar vara julafton är ingenting som förekommer Ebenezer utan han har tvärtom inga som helst tankar på någon annan än sig själv, varken sin enda anställde Bob Cratchit som han mycket motvilligt tillåter ta ledigt hela juldagen eller ens sin ände brorsjån som traditionellt bjuder in Ebenezer till en trevlig djurmiddag i goda vänners lag men endast får kalla handen till svar. Ebenezer är och förblir helt enkelt en ensam varg som endast bryr sig om sin affärsverksamhet och de pengar som denna drar in, fullständigt ointresserad av vem som än sträcker honom en hjälpande eller väljande hand. Men just denna julaftonskväll och natt blir det en som Ebenezer sent ska glömma då han i sitt hem får ett mycket oväntat och overkligt besök i form av sin avlidne delägare Jacob Marley. Som kommit för att varna Ebenezer om vad som väntar honom på andra sidan graven ifall han fortsätter att leva lika illasinnat som även Marley gjorde när han var vid liv. Ja vad ska man säga. –Rys. –Rys, ja. Här har vi det här lite halvt otrevliga redan till en början. Alltså, bara idén att få besöket av ett spöke är ju lite kusligt. Men här har de ju verkligen gått hela vägen och gjort som man får kalla Kora- och –bara man ser den här stackars skepnaden. Ja, jorda, de, har, de har verkligen gått hårt ut, tycker jag. Ehm. Yes, i, I porträttering överlag Både just hur då Jacob Marley ser ut och hur förskräckligt Han har det nu när han då Befinner sig på andra sidan och han, han Plågas som sagt av sitt Förflutna hur han har levt Och att nu får han missan betala för Ja hur illa illasinnat han har varit liksom då Ebenezer är nu mm. men också hur han Ebenezer är liksom just den här den här girigbuken som han verkligen är, det är någonting som jag tycker att man gör fruktansvärt snyggt verkligen i just den här tolkningen. Mm. Jo men tolkning är ju nyckelordet här vi har en karaktär som kulturellt sett är väldigt etablerad så det finns vissa förväntningar på hur man gör tolkningen av honom Samtidigt vill man ju sätta sin egen prägel både på karaktären, hur den är och agerar men även hur den ser ut. Och de har ju varit väldigt traditionella här samtidigt som de har faktiskt lyckats gjuta in mycket nytt som jag inte kände igen sedan tidigare versioner och det mm. gillar jag verkligen. Ebenezer Scrooge är ju en... En otroligt spännande karaktär. Jag menar, det är, det är verkligen allt eller inget på den här. <laughs> jo, vi, vi börjar i ena änden och ska gå hela vägen till andra. Mm, mm, mm. <laughs> och det är ju själva kärnan med att berätta. Att en karaktär ska göra en, en inre resa och gå från ett sinnestillstånd till ett annat. Man, man ska växa. Mm. Och jag kan inte komma på en annan berättelse där den här ja, utvecklingskurvan och tillväxten är så tydlig men ändå fungerar. Det är inte så att den skriver en mm. på näsan för um, mm. det är väldigt snyggt gjort även om det är nästan lite övertydligt här och där. Ja, jo, det får man ju ändå säga att det är, faktiskt. Men visst, jag, jag gillar det enormt mycket. Och som sagt, särskilt i just den här skildningen och den här porträtteringen av hur Ebenezer är. Speciellt till en början då, när, när vi ska förstå vilken, vilken sniken giribuk han verkligen är. Och hur mycket han verkligen, ja egentligen avskyr andra människor, alltså... Det, det händer som så fort alltihopa också. Alltså från att man får se hur Ebenezer handskas med mynten där i början av den här filmen. Så det målar verkligen upp hans karaktär och hans snålhet så himla väl. Mm. Just hur han bara... Man kan som se det i hans ansikten och i hans rörelser och i hans sätt och liksom hur är hans blick och hur, hur han så försiktigt handskas med varje litet mynt som man då ska lämna ifrån sig i början när han ska betala för, för sin kollega som då just har gått bort. Mm. För när filmen börjar så är det ju då sju år bakåt i tiden då just efter att Jacob Marley har dött. Och ja, det var bara en detalj som jag direkt tänkte på hur, hur mycket jag verkligen tyckte om att det är dels animationerna men också dels bara hur som sagt, karaktären faktiskt blir porträtterad som verkligen, verkligen talar om för mig direkt att det här är Ebenezer, så här är han. Mm. Ja, för vi börjar ju i en väldigt ovanlig scen. Det är inte någon jag har sett i en annan tolkning som jag kan minnas. Mm. För eh, vi börjar oftast historien där eh, han sitter på sitt kontor och är vresig och sur och vill inte prata med folk och liknande. Mm. Mm. Här får vi istället se honom hus, vad jag misstänker är, begravningsentreprenören och har precis ja, fått då Jacob Marley lagd i en kista och han ligger där med mm. två penis på ögonen som var... En tradition vid den här tiden att man, man skulle ha med sig två penis i döden för uh, man ska betala färgalan eller döden hur man nu vill tolka det. <laughs> Och man ser ju att där är en viss respekt jag vill inte kalla det kärlek, men där, där är någon slags sån här ömsesidig känsla till Jacob Marley att eh, det är nog en av få människor som Ebenezer någonstans har respekterat mm. men det grämer honom ändå att han ska behöva betala för eh, kista och begravning och <laughs> det är mycket motvilligt som han lämnar ifrån sig pengarna. Ja. Och därefter kommer någonting som jag faktiskt ryckte till om och det är inte direkt en spoiler för det är ju egentligen i de första minuterna utav filmen. men Att han bara vänder sig om och tar de här två penisarna från hans ögon. Och vänder sig mot begravningsentreprenörens assistent. Och oss i kameravinkel så att säga. Och gnider dem mellan fingrarna och säger Två pens är alltid två pens. och man slår sig verkligen du... Jösses, du kunde inte avvara två penis till din bästa vän. Nej, just. <laughs> ja, eller hur? Ja, det, det är en speciell typ av skräck redan där. För det är ju riktigt förskräckligt, verkligen. Mm. Och det är ju svårt att känna någon form av respekt för just Eveniser när han gör en sån grej. Ja, att han inte ens kan göra det för sin bästa vän, det kan man ju tycka är... Det är fruktansvärt och det håller ja. jag liksom med om. Jag vet inte om den här scenen är med i boken. Jag, jag kan tänka mig att den är det för att den går ändå i ton med andra mörka partier här. Mm. Men det är en scen som faktiskt visar mycket effektivare vilken typ av människa Ebenezer är. Jämfört med när han bara sitter och är vresig. Ja, visst. För då får vi bara berättat för oss vad snål och elak han är. Mm, mm. Här får vi istället se det och det är så mycket effektivare. Mm. För du har ingen tvekan om att det här är en riktigt obehaglig snubbe. Ja, jag gillar, jag gillar inledningen. Just att man ta sig tiden eller vad man säga och ha med den här lilla scenen som sagt för jag har inte heller sett någonting liknande tidigare utan jag har verkligen bara, jag har bara också minnet av just att man får träffa honom på hans kontor och som du säger då känns han ju mer som att han är helt enkelt vresig av sig, mm. inte så mycket sniken, så man etablerar verkligen så mycket starkare vem Ebenezer faktiskt är och det är ju det som hela den här historien ska hänga på. Ja. Och då behöver den grunden vara riktigt stark. Mm. Det varierar i olika tolkningar, men eh, jag tycker att här är en av de starkaste jag har sett. Och jag mm. har ändå som sagt sett ett par stycken i mina dagar. <laughs> jo, det har man ju. Och eftersom att Ebenezer Scrooge är så sammankopplad med handlingen här, det där är inte många scener där han inte är i bild om vi säger så... <laughs> Så är det väl lika bra att vi pratar om honom parallellt med handlingen? Ja, det tycker jag. För det är ju lite grann hans berättelse, verkligen. Och hans resa till, ja, frälsning kan man väl säga. Ja, ja det är definitivt en bra, en bra beskrivning av det, skulle jag säga. Mm, för Jacob Malin när han kommer och hemsöker Ebenezer... Ja, han ger ju inte bilden av att Ebenezer har någon särskilt ljus framtid på andra sidan, om vi säger så... <laughs> Nej, visst inte. Jag menar, det är som Jacobs själv säger också. Det har ändå gått sju år nu sedan, sedan han gick i graven, så att säga. Och ja, nu verkar ju de ha levt ett ganska liknande liv, verkligen. Alltså, Ebenezer har väl ändå samma typ av karaktäristiska snålighetsdrag som Jacob en gång hade, så... Han säger ju som ändå det är Jacob också att för sju år sedan så hade väl du en, en lika lång smidd kedja som jag själv drar runt på nu. Och eh, vid det här laget så lär ju den vara rätt lång tänker man verkligen i sådana fall. Mm. Och det ser plågsamt ut när han dyker upp om mm. vi säger så. O-da, oh, det borde både ser och hörs. Mm. Men vi hoppar tillbaka till just kontoret där vi då möter en hel del av karaktärerna som kommer att ha betydelse för Ebenezer och den här historien. Mm. Vi möter ju bland annat Bob Cratchit som du nämnde i din genomgång och eh, det är ju Ebenezers, jag är inte assistent, snarare anställda, men han, han jobbar mm. där som mm. ja, bokhållare om jag har förstått mm. saken rätt och... Han ser både frusen och fattig ut. Ja. ja, han ska ju inte ha det lätt där verkligen. Inte med Ebenezer som, som arbetsgivare. Det, det är verkligen stackars som jag tänker när jag ser honom. Han är en stackare där. Mm. Och man träffar ju även eh, Scrooge ja, systersån Fred. Som mm. kommer och är på väldigt gott humör. Men det är ju inte Ebenezer särskilt intresserad av. Utan det är... nej. Ut. Jag vill vara i fred. Låt mig jobba. Mm. Julen mm. är humbug. Ja, som man som så, så fint uttrycker sig och som verkligen är någon form av fras som man använder sig av en catchphrase. Ja, och det är ju en sån som har blivit väldigt kulturellt definierande för den ja. här historien. För ja. den används ju i alla tolkningar, om vi säger mm. så. Mm. Mm. Och på något sätt understryker den. Allt han känner för julen. Alltså det är... Det är en så fantastisk fras. Ja, precis. För att säga en sån sak om julen... Alltså det, det, det förklarar ju verkligen... Verkligen vad han tycker om den här... Högtiden liksom. Det här, det här dravlet som folk håller på med. Att det är humbug liksom. Och han har ju en hel del... Ganska hemska saker att säga både till Cratchit, Fred och det kommer även välgörare som samlar in pengar till de fattiga. Mm. Dialogen däremellan och allt Ebenezer säger, det är ju fruktansvärt hemska saker egentligen. Man, man reagerar kanske inte så mycket på det när han precis säger det. Men det är ju saker som kommer att komma tillbaka och hemsöka honom under filmens mm. lopp. Mm. Och det blir så snyggt för det kommer verkligen in perfekt på rätt plats. Mm. Och många av de här sakerna är ju ganska klassiska repliker så jag misstänker att de är hämtade från boken. För de finns i andra tolkningar också. Mm. Och jag kan inte låta bli att få lite obehagsmysrys när jag hör det. <laughs> <laughs> ja visst, Nej, men det, det, är, det är väldigt snygga planteringar och det är extremt snygga uppföljningar av dem också mm. som, som bidrar till vilken, vilken fantastisk berättelse det är verkligen mm. och som sagt det är, i synnerhet här så, så blir det ju väldigt snyggt gjort också. Mm. Och när du säger det att det är snyggt gjort så vill jag understryka att det är ju eh, faktiskt Jim Carrey som gör rösten till eh, Scrooge. Mm. Och gissningsvis också har spelat in en hel del rörelser för, eh, mm, även om vi ska mm. prata om det visuella senare så ma man kan se mycket av Jim Carrey i Ebenezer Scrooges rörelser. Ja. Och jag måste säga, jag är grymt imponerad av den här prestationen. För... Jim Carrey är en skådespelare som gärna går till överdrift. Mm, mm. Även när han gör bara röstskådespeleri. Det är liksom ZING DANG BONG ah, uh, uh, uh. <laughs> Jo han är överallt. Liksom. <laughs> och, och väldigt högljudd. Mm. Men här är han väldigt återhållsam och väldigt mm. Ja, grym i rösten, alltså han låter obehaglig och han låter också väldigt gammal. Hade, hade jag inte vetat att det var Jim Carrey hade jag faktiskt inte listat ut det spontant. Nej, inte jag heller. Det är, det är verkligen en fruktansvärt bra prestation av honom och är väldigt som sagt förvånande också. Jag hade definitivt inte heller kunnat gissa mig till att det är just Jims röst. Mm. Vet man det så då, då kan man verkligen höra det. Jag kan verkligen föreställa mig hur han då förställer sin röst för att låta på det här viset. Mm. Men annars absolut inte, för som sagt det är så här är jag verkligen inte van vid att höra honom och han är väldigt ändå återhållsam verkligen, men, men utan att det på något vis liksom eh, gör att hans prestation skulle försämras, utan tvärtom det, det är verkligen en, en vresig, gniden gammal gubbe han låter om mm. och inte bara det, för vi får ju under filmens lopp se honom i flera olika åldrar när han återbesöker mm. sitt mm. förflutna och det är ju Jim Carrey som gör de rösterna också Mm. Och de låter ju inte som gamla gnidna gubbar utan det låter som samma man men i olika stadier av sitt liv. Och bara det är ju grymt imponerande också. Ja visst, det är det verkligen. Det är, det är roligt att höra Jim på det här viset och se vilka många olika liksom, lager han verkligen har av sin röst att, att bjuda på. Mm. Och ännu mer imponerande som om det här inte var nog. De klassiska tre julandarna som hemsöker Ebenezer i den här historien. Det är ju då de forna jularnas ande, nuvarande julens ande och den framtida julens ande. Mm. Alla de rösterna görs också av Jim Carrey. Och, och där slog jag verkligen av häpnad för att det hade jag ingen som helst aning om när jag började se filmen och, och, utan istället när, när den första handen dyker upp och man ser ett ansikte som är lite skrämmande tycker jag verkligen, lite otrevligt mest på grund av hur ansiktet är gjort. <laughs> Så jag försökte liksom att se vem det, vem det var som de hade liksom försökt efterskapa där för man ser ju som sagt ändå att det här är Jim Carrey alltså man kan se det i hans uttryck och hur de har format ansiktet då på Ebenezer även om det är som sagt är datoranimerat och groteskt överdrivet. Ja, jo det är det. <laughs> och där försökte som att se på de andra andarna vem det är egentligen som lånar ut sin röst där för jag misstänkte ju att de har säkert då efterskapat ansiktet lite grann efter den skådespelare som faktiskt lånar ut rösten till den här animerade varelsen. Men sen då i efterhand, när jag väl kollade upp det här och såg det att, va? Det var Jim Carrey som gjorde rösterna till dem också? Alltså det hade jag aldrig kunnat gissa verkligen. Och det är ju sjukt bra verkligen. Mm. Men där är ju en intressant psykologisk aspekt av det här också. Och det är ju det enkla faktumet att vi är ju inte helt säkra på om det här händer eller om det är en dröm. Mm, nej visst. Så att Jim Carrey gör alla de här rösterna därför att det är varelser som på olika sätt ekar hans egna brister och fel. Mm. Gör det ju till en intressant tolkning för då är det hans egna dåliga samvete som kanske talar till honom. Ja, visst. Det är ju en fullt legitim tolkning att göra och... Mm. Den mm. gör ju inte historien mindre även om jag naturligtvis tycker det är mer spännande om, eh, om det faktiskt har dykt upp tre spöken och haft i väg <laughs> honom. <laughs> självklart, jag är självklart. <laughs> men, men båda är ju spännande och där mm. och där blir ju ett extra lager av djup om det faktiskt är han själv som mm. gör alla mm. rösterna och ja, som sagt, det kan vara ekot av han själv som, ja. som talar till ja. honom. Absolut, visst. Det är, en, det är en väldigt intressant tanke. Liksom. Det, är ju verkligen, det är kul om det är lite det som ligger bakom just eh, regissörens tanke också när man då har valt att faktiskt låta Jim få vara samtliga andra. Mm. Jag måste göra ett litet sidospår här innan vi fortsätter prata om Ebenezer och andarna. Men nuvarande Julens ande som är en mm. grönklädd, jättestor och bullrig herre med långt flödande hår och skägg jag kunde inte låta bli att tänka tanken att Hade inte Brian Blessed kunnat göra den rollen Det hade varit fruktansvärt häftigt ja, det, var, det var faktiskt den röst som jag hoppades på att få se när väl då eftertexterna började rulla För jag tänkte på honom också direkt verkligen Men han är ju lite lik honom Och han har den här ordentliga rösten verkligen Ja, det, det måste nästan vara honom, jag hoppas att det är han Jag hoppas att det är han <laughs> ja, Jag visste att det inte var han För han var inte fullt så bullrig och högud Som Brian Blessed där Nej visst, alltså, det hade nog hörs ännu mer Men jag tyckte han kanske måste vara lite Lite efterhållsam ändå <laughs> Jag tycker att han hade ju kunnat fylla ut den rollen Fruktansvärt bra, verkligen Ja, oja oh Men eh, som sagt var det <laughs> Inte en besvikelse, men det var, det var en sån här mm. Drömröst skulle och Jag hade velat säga i den rollen I, i någon filmatisering för um, Jösses vad det hade kunnat bli bra <laughs> vi, vi får väl försöka och starta någon form av Internetstorm där om kanske 20-25 år eller någonting när, när det kanske är något bolag som du börjar fundera på Som sagt att göra någon form av så 200-årsjubileum uh, så, så försöker vi ju att och sätta någon form av Frö där på internet Som kanske kan nå någon filmskapare och regissör som tycker att, ja men Brian, jag ska inte han få vara en av julandarna när vi gör den här 200-årsfirandet? Då är han säkert för gammal och inte orkar längre. Ja, nej. Tyvärr är det väl stor risk för det faktiskt. Han får spela in rösterna i förväg så får de skriva ja. dialogen runt dig Ja, visst. Någon fler borde ju kunna tänka den tanken nu idag om nu ändå både du och jag har tänkt det. Vi sätter bollen i rullning helt enkelt. <laughs> ja, det, det tycker jag vi det fixar vi efter det här avsnittet. <laughs> Nej, men som sagt, de här tre julandarna det, det är ju någonting av det som gör den här filmen så oerhört spännande och deras mm. kontakt mm. med Ebenezer blir fundamentet för historien. Mm. Och som du nämner att den, den första som då är de forna julens andra den ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med andra tolkningar man har gjort. Mm. Det ska ju vara en ljusbringare som kommer och tänder hoppets ljus från det förflutna. Mm. Men det är ju intressant att de faktiskt har valt att tolka den här karaktären som ett ljus. <laughs> ja, det är lite snyggt gjort, det är det. Men det är också ja, sagt, det är lite skrämmande gjort rent visuellt sådär, med tanke på hur den ser ut. Ja, den ser verkligen ut som ett ansikte som man ser genom en eld. Och det är mm, någonting mm. obehagligt i den bilden. Fastän att det ska vara någonting harmoniskt och vackert. Och som, dessutom med den rösten som man har Det tonläget som, som nu den här anden håller Jag tycker att det, det blir bara obehagligt alltihopa <laughs> Trots att det egentligen ska vara liksom tvärtom Det här är ju ändå en av de Ja, nu är de förvisst bara tre stycken Och jag menar, om man jämför med den sista handen Så är ju båda två <hör> hur fina som helst verkligen Men ändå Ja, det är någonting där som är lite otrevligt som sagt Men är det är inte värre än att man fortfarande kan njuta av det? Nej, visst och karaktären som sig fungerar ju alldeles utmärkt, jag menar det, mm, mm. det är rätt nivå på obehag för att vi ska känna vad Ebenezer känner och mm. han ska ju bli skrämd att bli en bättre människa mm. och det fungerar ju även om det får en del um, oanade konsekvenser. Ja och jag kan ju verkligen känna med Scrooge över att han känner ett, ett obehag när han träffar den här anden och faktiskt blir rädd för den. Sen är det ju dessutom den, den första anden också och ja, att få träffa en sån är ju, det är ju inte fullt normalt liksom någonting som man gör bara sådär heller. Så att jag förstår ju verkligen att han reagerar som han gör av bara den anledningen. Det är ju fortfarande mm. någonting andligt och, och övernaturligt. Ja, verkligen. Och det är väl egentligen den andra anden som ser mest mänsklig ut, om man säger så. Mm. De, de mm. två andra ser lite obehagliga ut av olika anledningar. Men vi kommer inte att gå så djupt in på just andarna och deras personligheter. Därför att ja, egentligen så har de inga de är manifestationer utav... Olika tidsepoker i både mm. Scrooges liv men även i mm. världen så att säga. Två av dem ska ju åtminstone vara väldigt glada och positiva och försöka fånga det glädjande. Medan en av dem fångar ekorna av vad som kan bli. Och i nuläget mm. så är den ganska mörk framtid vi har framför mm. oss. Ja, visst. Men det är ju Scrooge som vi, som vi hela tiden hör och det är ju hans reaktioner som vi eh, på olika sätt följer. Och även om jag tycker att den här filmen ändå håller en väldigt hög nivå utav att vara allvarlig så har den ändå små skämt och små roliga sekvenser här och där. Och det uppskattar jag för det, det måste inte vara becksvart för att det ska vara seriöst. Där är ju till exempel en scen där nuvarande julens ande visar Ebenezer vad som händer hemma hos eh, hans arbetare Bob Cratchit. Och det är ju en scen som man ser verkligen gör Ebenezer soisen och obehagligt emot. Så han försöker vända och gå därifrån. Och anden sträcker sig nästan utan att slita ögonen från scenen. Tar tag i Ebenezer. Lyfter honom, ställer tillbaka honom och vänder honom mot eh, mm. visionen igen. Och det går så, så snabbt. Och det är inte fokuset i bilden utan det är en snygg detalj bara. Det går fort. Och det är snyggt och det blir faktiskt väldigt roligt. <laughs> jo, det, det finns ganska mycket som sagt överallt i det här och var i filmen. Där de har stoppat in några sådana här små komiska grejer. Jag tycker också att det som sagt, det behöver inte vara dödsalvarligt hela tiden. Även om jag tycker att i vissa av de här mer allvarliga stunderna så är det lite... Nästan opassande. Det blir som lite för dråpligt när det helt sätt händer ett par av de mer komiska grejerna. Speciellt när man träffar just Jacob Marley, alltså hans kollega. Och det ska vara lite fruktansvärt. Och alltså sedan så, så typ lossnar käken på Jacob och jag tycker att de drar det lite långt bara. Alltså visst, det, nog skrattade jag till någon gång men jag tyckte som ändå bara att ja, okej. Okay. Jag förstår att det ska vara lite roligt här för kanske barnen eller någonting. Men jag tyckte att det var lite väl, lite väl clown-Disney-humor över det hela. Mm. Ibland blir det så, men för det mesta så håller de det på en rätt bra nivå ändå. Mm. Just den scenen med Hakan som ska vara väldigt klassisk. För han har um, Hakan uppbunden, vilket man gjorde med de döda. Särskilt vid den här tiden. Det var för att mm. de inte skulle ligga med öppen mun. Jag menar det... Det, det ska hända och det ska vara obehagligt. Men sen när han står och, och viftar med den med hjälp av handen... Alltså jag tyckte varken det var roligt eller skrämmande. Det, det bara tog udden utav de sekunderna som det hände. Och mm. kändes ganska intetsägande, ärligt talat. Mm. De, de kunde mm. lika gärna bara ha... Fått honom att vända sig om och rätta till hakan och vända sig tillbaka och fortsätta prata. Mm. Och, och man hade ändå fått den här komiska effekten. Att försöka fejka att han öppnar och stänger munnen för att han ska kunna prata med hjälp av handen. Jag vet inte riktigt vad det var ärligt talat. Det är som du säger att alla komiska situationer här är inte gjutna. Men mm. ändå förvånansvärt många funkar om inte jättebra så helt okej okay. mm. den är inte en av dem <laughs> nej är, nej som sagt det är, det är en av dem som jag tycker att man, man går lite för långt mm. man skapar en rolig situation och det, det är helt okej okay, men sen ska den ju gärna få ta slut någon gång också det är som sagt snyggare gjort med den som du tar upp därför att det sker så snabbt och det sker som inte i fokus heller mm. och därför så ja det, det blir bara snyggare och roligare gjort Jo, men grejen med den scenen också att det är helt i karaktär. Jag menar, Ebenezer har inga problem att vända saker och ryggen. Och när han försöker mm, mm. göra det här igen så blir han stoppad. Och det är ju då komik blir som absolut starkast. När det inte bara är mm. en kul scen som man har slängt in för att ja den står med i manus. Utan när det följer... ...karaktären och karaktärens beteende. Mm. Och alla de komiska situationer som följer det mönstret i den här filmen... ...funkar överlag. Det är ganska få sådana här tabbar... Ärligt talat är det andra saker som den här filmen har som, som inte funkar riktigt. Men eh, vi kommer dit för eh, vi får prata färdigt om Ebenezer själv först. Ja. <laughs> Även om vi är då tvungna att göra lite sidospår till julandarna eftersom att ja, de är så förgrenade med honom och... Även nu med den här extra tolkningen att de är kanske då aspekter av honom. Mm. och så just i och med att vi som sagt, vi har alltså Jim Carrey som då lånar ut sin röst till samtliga. Mm. Så att han är ju både Ebenezer Scrooge men också andra. Och som sagt, det är, det är jättekul. Jag tycker att han gör en, en bra rollprestation som alla de här fyra karaktärerna. Mm. Jag tror det var nyttigt för Jim Carrey att inte vara fullt lika stor på marknaden ett tag. För det är ju så när en skådespelare når en viss nivå att de ska vara med i precis allting. Och så blir det inflation på dem. De fastnar lite i ett fack. Och, mm. Mm. och så ser man dem bara i en roll fast i flera olika filmer. Mm. Och det är ju på sätt och vis mord på en karriär. För um, du blir typecastad mm. och så får du aldrig göra någonting annat. Det är så uppfriskande att höra Jim Carrey få göra ett röstskådespileri här som inte liknar något annat han har gjort. Mm. Samtidigt som nu när man vet att det är han. Där ändå finns en liten Jim Carrey-prägel där i. Det är subtil. Vet man om det så syns det. Vet man inte mm. om det så är det fortfarande en jättebra prestation. Mm. Jag är Absolut. jättenöjd med det här alltså. Ja, jag, jag håller med dig verkligen. Det, det är verkligen en, en, jättekul att, att höra Jim Carrey göra det här och få som ett nytt perspektiv på honom och vad han är kapabel till. Mm. För som sagt, nu har han varit i ett fack väldigt många gånger och spelat en och samma karaktär egentligen. Men att få se honom här eller rättare sagt då, som sagt, få höra honom här det, det är himla imponerande och det gör bara att jag, jag tycker mer om Jim Carrey. Mm. Jo, men man ser lite mer av hans spännvidd, för man vet mm. att den finns där men den har inte riktigt fått komma fram i den utsträckningen som många av hans andra aspekter. Jag menar han har ju gjort filmer som, ja, Eternal Sunshine of a Spotless Mind och där visar han ju att jag kan, mm. men han ska få chansen också. Så det glädjer mig att han fick chansen här och att han dessutom mm. fick göra så många karaktärer dessutom och kunde särskilja dem så att de inte är alldeles för lika. Mm. Applåd! Helt enkelt. Mm. Ja, och Ebenezer Scrooge då, med de här synerna som han får se nu av Julandarna, så ja, börjar han ju verkligen att fundera ordentligt på hur han liksom har levt sitt liv, eller den personen han är egentligen, och vilken inverkan som man har då, inte bara på sig själv utan även hela sin omgivning. Mm. Och det sätter ju en boll i rullning helt enkelt. Mm. Jo, det är ju verkligen intressant att se hur de visar det med att eh, han går förbi en grupp som står och sjunger julsånger. Och bara han dyker upp så tystnar de och tittar nervöst på <laughs> honom. Och det är en sån grej som är hyfsat subtil och ändå så... Oerhört talande och snygg. Mm. Och man ser ju att han gör ju så mot allt och alla. Och att han börjar reflektera över den saken är ju jättespännande. Att den mm. sen kommer av att han får dåligt samvete. Att han ser alla de här scenorna och det förflutna och alla de här scenerna ur ja, vad som håller på att hända och vad som kan komma att hända mm. jag menar man måste ju vara hjärtlös för att det inte smälter ja det, det måste man ju verkligen vara alltså det, det är ju inte konstigt verkligen att han börjar ifrågasätta som sagt sitt eget handlande och vem man är som person, hur det påverkar omgivningen mm. för ja han får ju verkligen se en, en hel del syner och det är verkligen himla fint tycker jag. Just hur, hur väl då Jim Carrey porträtterar det här alltså som, som med den röst som han gör verkligen. Man hör ju verkligen på hans röst hur han börjar att liksom bli mer eftertänksam verkligen. Och ifrågasätta sig själv lite grann och den tid som har varit och den tid som han har framför sig. Sen samtidigt så vill jag ändå påpeka att filmen och historien är ju väldigt noga med att påpeka att han har inte bara blivit så för att ja, nu ska jag bli elak för det tycker jag är kul. Nej, nej. Vi får ju även se i hans förflutna hur han som liten var ja... Kanske inte mobbad, vi ser inte någonting sånt hända men eh, de andra pojkarna struntar i honom och han blir lämnad ensam. Han får inte komma mm. hem mm. till sin familj under julen därför att hans pappa är då ganska elak och våldsam mm. antyds det. Och eh, Ebenezer spenderar sina jular ensam kvar på eh, internatskolan han går på. Hans älskade lilla syster som det syns att han, han älskar väldigt, väldigt mycket. För han blir väldigt mm. glad att se mm. henne. Hon går bort i barnsäng eller åtminstone när hon är vuxen. Och allt som är kvar från henne är hans ja, systerson mm. mm. Och han inser ju även där när han verkligen tittar på vad det är han har förlorat. Att han har ju fortfarande kvar sin syster- på sätt och vis. För, för han har ju systersonen. Mm. Han är ju en del av henne. Och mm. helt plötsligt så börjar den kärlek som han då känner till sin syster att glida över på systersonen. Mm. Mm. Som är väldigt fäst vid sin <gum> gamla surmabro, ärligt talat. <gum> ja, jo, på något vis ändå så har han ju faktiskt någon kärlek där. Och, ja, jag kan ju ändå tänka mig att. Scrooge har ju som inte alltid varit den här resiga heller som giriga och antisociala eller asociala människan utan någonstans där i, i de tidigare åren så att säga så kanske ändå han har visat någon kärlek för sitt syskonbarn och att det är därifrån det kommer och det finns fortfarande kvar just hos Fred att. Ja han ändå ha lite kärlek kvar till sin morbror. Mm. För att ja, han, han har ändå gamla minnen av att han en gång har varit en, en bättre man så att säga. Har man då känt sig så utsatt som Ebenezer ska föreställa att han har gjort så kan jag tänka mig att när man hamnar i en situation där man plötsligt har lite makt och har det har du ju om du sysslar med penningutlåning och liknande så har han ju tagit chansen att eh, hämnas på världen för vad han har blivit mm. utsatt för. Och det är ju ingen bra väg att gå, för du fokuserar ju på helt fel saker i livet. Jag menar, mm. pengar är viktigt. Mm. Vi behöver pengar för att kunna leva, men vi ska inte leva för våra pengar. Ja, visst. Mm. Och vi ser ju den förändringen också under hans uppväxt, när vi gör de här nedslagen i hans förflutna. Att det är ju när... Eh, Ja, när han börjar starta eget efter sitt lärlingskap som eh, förändringen börjar ske. Mm, mm. Och det är ju ett par sorgsna ögonblick runt att han precis har startat och vi, vi gör ett litet besök när eh, Ebenezer får skärskåda vad han har gjort. Och eh, mm. det märks ju att han blir ju väldigt tagen. Mm. Sen eh, krävs det ju en hel del för att få honom att bli en bättre människa, men... Eh, Bollen är i rullning Ja, det är den. Som sagt. Verkligen. Ja, jag vet inte om vi ska hålla oss kvar så mycket med vid Ebenezer. Där, där finns ju massor att säga, men jag har en känsla av att vi blir tjatiga snart. Jo, jag också. Det, som du har sagt så är han är en himla intressant karaktär. En väldigt härlig sådan också. Men det, det finns fler karaktärer i den här filmen som, som spelar verkligen roll för Ebenezer. Så att vi, vi vandrar vidare på listan, det gör vi. Ja, och detta är en riktigt bra och spännande tolkning av honom. Mm, mm. Men om vi hoppar till en annan skådespelare som har bidragit också med väldigt mycket röster så är det Gary Oldman som gör både Bob Cratchit, hans son Lille Tim och Jacob Marley. Ja, och där har vi ju också ytterligare en riktigt, riktigt härlig verkligen röstskådespelarprestation som var fruktansvärt kul att få höra. Mm. För um, jag hade ingen aning om att det här var av samma. Jag hade inte kunnat Nej. gissa det ärligt talat. Så, uh, Nej, visst. Snyggt! <laughs> ja, helt klart. Det får man ju säga. Det är, det är verkligen värt en, en liten applåd det också. För det var samma reaktion från mig härifrån också. att jag, jag satt där och försökte lista ut vem som var Bob Cratchit och vem som var Jacob Marley. Och visste att Gary Oldman skulle finnas där någonstans. Men jag trodde ju absolut inte att han spelade där. både Bob och Jacob och så då Bobs dessutom lilla son Tim. <laughs> <laughs> Nej, det, det var himla kul att se. Mm. Och Bob Cratchit, om vi fokuserar på honom först. Han är ju vad jag skulle vilja kalla en nästan obotlig optimist. <laughs> För vad som än händer och sägs så är han ju väldigt glad och positiv. Även om det är en liten instickare när då systersonen Fred är på besök. Och han säger ett par utvalda saker om julen som är lite mm. i strid med Scrooges Ja, mentalitet. Och då står Bob Cratchit och applåderar. Mm. <laughs> Men det kan också bara vara att han tycker att Åh, oh, vad bra sagt! Julen är bra! Klapp, klapp, klapp, klapp, klapp. Så det är upp till var och en att tolka om det är för att uh, Cratchit är lite cynisk och applåderar för att ge <laughs> sitt bifall till vad Fred säger. Eller om han bara är glad i allmänhet ja. <laughs> med tanke på hans personlighet som sagt att han är den här optimisten så kan det mycket väl vara just att han bara är glad i allmänhet också <laughs> men mm, jag, jag tycker mig också se någonting kanske lite cyniskt där ja. för varje scen vi ser honom i i princip försöker han se det bästa ur situationen ja mm. vi har inte råd med en kalkon men en gås går inte av för hackor och mm. jag vill skåla för att hedra då Ebenezer Scrooge som har betalat den här festen. Och ingen i hans familj kan begripa att han ens säger någonting sådant. Men han, han säger det så helhjärtat och, och menar det. Mm. Mm. Där är ju bara en scen där um, han verkligen bryter ihop. Och då går han ju också åt sidan. Och även om han är en obotlig optimist. Eller till störst del en obotlig optimist. Är kanske bättre att säga. Så händer det ju saker som faktiskt får honom att gå i sönder när vi då har sett honom så glad och positiv fram tills dess så skär det ju ordentligt i hjärtat ja. att se honom liksom sjunka ihop med ansiktet i händerna och, mm. Ja. Mm. Det, det blir en en extrem kontrast verkligen som ju gör ett lika stort intryck på en, en själv som tittare som den verkligen har på Ebenezer också för det det är sorgligt verkligen in i själen och hjärtat. alltså. Mm. För det är en trasig man. Det är En god och trasig man. Och det är ju någonting som är viktigt för handlingen. Att han faktiskt är en god man. Och att Ebenezer inser vad det är för en man han faktiskt har vid sin sida. Och att han bör uppskatta den hjälpen och den lojaliteten som han faktiskt har i Bob ja. Cratchits. Jo, för... Snälla och lojal, det, det är han ju verkligen. Det förstår man ju som hela tiden verkligen. Han sitter där och fryser på kontoret tillsammans med Ebenezer. Men vågar som inte, inte säga någonting om att oh, kan vi inte slänga på lite kol på brasan för det är så kallt här. Där jag sitter med mina avklippta fingervantar och försöker skriva de här rapporterna. Och, och så samtidigt också som du säger nu att eh, han ändå vill utfärda en skål för då Evenisier som ändå är den personen som betalar honom och har sett till så att de kan få åtminstone den här gåsen på matbordet där i julen. Mm. Så, ja, så att man, man får ju ändå verkligen beundra just hur, hur, hur gladlynt han är och att han ja, kan se på sin arbetsgivare på det här viset och på livet överlag egentligen. Jo men han är bara tacksam i allmänhet, han lever, mm. han har en familj som väldigt uppenbart älskar honom väldigt mycket och mm. där är mycket varm stämning i deras fattiga men ändå trivsamma lilla skyffe. Mm. Och det är först när Ebenezer kommer på tal som stämningen liksom totalt enligt talen. <laughs> Så till och med i sin frånvaro sprider han mörker omkring ja. <laughs> sig. Fler än en gång dessutom, fler än en gång. Men det är ju viktigt att både vi som då tittare men även så får se det här så jag uppskattar mm. verkligen scenorna med Bob Cratchett och mm. hans familj. Oh, ja. Även om resten av familjen är ja, lite generisk därför att vi ska inte gå så djupt in på alla barnen och så vidare. Det, mm. det är inget mm. problem där. Vi, vi förstår att de är hans allihopa för där är vissa drag mm. <laughs> som syns. <laughs> det är det verkligen, ja. <laughs> och... Även om de aldrig går in på djupet på karaktärerna så är det någonting äkta med hur de pratar med varandra. Det är inte så att de förklarar att ja, nu har jag kommit hem från att ha varit och jobbat på utan åh, oh, ja nej jag var tvungen att jobba över, åh oh, hon är riktigt slavdrivande där precis som förra veckan, bla bla bla bla det är någonting som att karaktärerna vet vad hon menar, hon som säger det här men vi har ingen aning men samtidigt låter det som en så genuin beskrivning, det känns mm. äkta vi, vi sitter och tjuvtittar på en äkta familj som sitter och äter, ja, middag tillsammans ja, mm. Mm. ja det, är, det är snyggt gjort det är en korta scener som vi presenterar familjen men det säger väldigt mycket om just, ja, familjens sammanhållning och, och känslan som de har mm. Och visar också hur viktig Bob Cratchit är för resten av sin familj som mm. den ja, huvudsakliga inkomsttjänaren även om jag misstänker mm. att de äldre barnen också drar sitt strå till stacken. Men om vi hoppar över till Jacob Marley som då Gary Oldman också gör rösten till. Här har vi ju en kuslig typ. Eh, jo, som, som vi har etablerat så. <går> så det vi får se av honom i så att säga liv. För nu är han ju ändå död då när, när vi faktiskt får se honom. <går> så. så det där är viss brist på liv helt enkelt. <går> ja, ja, det är ju det. Men han, han vet ju ändå hur man håller låda. Det får man ju säga. Oh. Och han är ju rätt, rätt skräckinjagande också. <går> ja, han håller ju... Med låda efter uh, sin död, men um, vi ser ju <laughs> även honom i låda om vi ser oss. <laughs> ja, jo. <laughs> Nej, men grejen här är ju att han, han försöker ju inte vara obehaglig eller skrämmande här. Det är ju bara så som hans situation är. Han är en mm. gengångare som plågas av sitt förflutna. Mm. Och det innebär att han, han stönar och han drar i de här kedjorna som han måste bära. Och han är i sorgsen, ledsen. Och har ändå tagit sig till Ebenezer för att ge honom chansen att ja, frälsa sig själv. Mm. För att kanske undvika att möta ett liknande öde efter döden. Mm. Och då har han spenderat sju år att flyga runt eller dra de här kedjorna. Så han är ju ganska vresig av den anledningen. och <laughs> ja, det kan jag ju definitivt förstå. För det verkar ganska tungt och slitsamt det där att släpa runt på. Ja, och han får inte lov att vila eller stanna för länge på samma plats eller liknande. Och jag förstår ju att han blir fort frustrerad när Ebenezer är... <laughs> Lite motsträvig om vi säger så för eh, Herre Gösses vad han kan bli ah, i sin eh, ja. våldnadsskäpnad. Ja, jo, gästes eh, så alltså. Han är ju inte, ja, inte jättebra av sig, det är han ju inte. Men det är ju inte konstigt heller. Och han får ju ändå i Benicy faktiskt börja lyssna till sist också, så att det var väl det som krävdes? Ja, jo, men då behövde han både skrika och tappa hakan, bokstavligt talat. <laughs> jo. Det var inte lätt inte. Men livet efter döden tänker vi kan vara svårt. Mm. Samtidigt så drar man gärna slutsatsen att Marley är en kuslig och obehaglig typ därför att han kommer skrämma Scrooge. Men om man faktiskt tänker på vad det är han säger, jag har fått chansen att komma och ge dig den här möjligheten till frälsning. Så har han ändå ansträngt sig för att försöka hjälpa sin vän. Mm. Något som då är en ganska jobbig ansträngning är det ganska tydligt. Och mm. ja, Hade jag gjort någonting sånt misstänker jag att jag också hade blivit väldigt arg och frustrerad på den jag försökte hjälpa om den hade bara liksom... Nej men vadå, skit i det! <laughs> Jag försvinner härifrån, jag vill inte se dig, du död. <laughs> ja, nej, det hade man kanske inte varit jättetacksam över när man ändå jag har försökt att göra den här kraftansträngningen, som sagt. Men vi ser ju inte Marley särskilt länge, men han lämnar ju ett väldigt starkt intryck den tiden han är i bild. Oh ja, oh ja, verkligen. Och som sagt, ibland så blir väl intrycket lite väl starkt, kanske där. Men det är mest med humorn egentligen. Ja, allt annat funkar. Det är humorn med Mali som... Som drar ner karaktären så att säga. Mm, mm. Men jag är villig att se de här lite klumpiga skämten som kommer med honom. Och bara titta på det allvarliga och det som faktiskt lägger upp grunden till hur historien kommer att rulla vidare. Mm. För det är snyggt och det är bra. Och jag är väldigt nöjd med den här prestationen. Både av Gary Oldman men även det visuella. Även om vi ska mm. gå in på det lite mer senare. Mm. Nej, men samma här också. Jag är, jag är mycket nöjd med porträtteringen- när det gäller både just från Gary Oldmans sida- men också det, det visuella. Och lille Tim som Oldman också gör rösten till- vet jag inte hur mycket vi kan prata om- för han är ju bara en, en liten pojke- som tyvärr måste gå med köpp för att han har- ja, någon form av handikapp. De etablerar inte mm. helt vilket- men han är inte en, en helt frisk och välmående pojke- om vi säger så- Nej, och det känner vi ju igen från tidigare historier också. Tim har väl som aldrig varit särskilt stärda jättemycket fokus på, utan det är ju mer bara att man ska väl känna dig själv, och det som tittar men framförallt Ebenezer ska ju ska ju bli medveten om att jaha, Lille Tim finns där i familjen också. Och Lille Tim har det svårt, och det är inte säkert att allting kommer att gå väl för honom, just på grund av som sagt att han då har någon form av om det är Liksom handikapp eller sjuka Eller vad det nu är som gör att han då måste tillförlita sig På en form av krycka Och hans liv Kunde ju blivit mycket bättre Om bara då Bob Cratchit hade Tjänat en lite bättre lön Men ja mm. Scrooge är snål och det är viktigt Att han får se det <laughs> mm, Precis. Alltså lille Tim är ju Jätteviktig för handlingen Att han finns där och att han är en pojke mm. Med behov Som är, mm. ja skillnaden på liv eller död men som karaktär får vi inte veta mycket mer än att han delar sin fas optimism mm, nej, och det är väl ungefär allt men ärligt talat det är, det är helt okej okay för um, han är med där som symbol för någonting som är värt att kämpa för och mm. ta hand om och det är ju det som Scrooge ska lära sig ja visst men om vi hoppar till Colin Firth som är röstsködespelaren till Fred. Det vill säga då Ebenezer Scrooges systersson. Och han är ju väldigt passionerad och har väldigt mycket att säga. Men trots det lär vi inte känna honom så mycket. Med att han är också en väldigt Nej. positiv typ. Och... Um, har väl lite bättre resurser och levnadsställning än många andra i den här filmen som vi ser springa mm. förbi. Men han verkar ju ändå vara den generösa typen som vill att folk ska ha det bra och vill dela med sig av allt mm. han har. Ja, visst. Det tycker jag verkligen står rätt tydligt när han kommer in där. Han är så himla... Alltså när han kommer in där på kontoret menar jag till, till Ebenezer. Han är som så himla inbjudande öppen och öppen och verkligen varm också. Mm. Och ja, jag tror också det att han han är väl, även om vi nu får känna honom så himla väl, så tror jag också att han är just en, en väldigt Hjälpsam människa, om man ska säga. Mm. Han är ju definitivt inte någon Scrooge, det är han ju <laughs> inte. Alltså han, han sitter inte på sina pengar bara och tycker att det är det viktigaste som finns, och han är glad över att han är välmående, och sen hur de andra mår, det, det bryr han sig inte om, utan tvärtom. Han, han kommer ju ändå hit för att återigen, som alltid som det verkar, försöka få sin norbror att faktiskt vilja komma på den här julmiddagen, mm. men misslyckas ju all, alltid, som det ser ut. Och ändå så önskar han ju honom en god jul trots detta. Men du, rätta mig om jag har fel. Men han hälsar väl lika öppenhjärtligt och varmt på Bob Cratchit som han gör på um, Scrooge? För att understryka att han önskar alla en god tillvaro och en härlig tid. Mm. Mm. Nej, visst. Det, det, så är det verkligen. Och det, det understryker verkligen just den typen av som sagt öppna och varma person som han faktiskt är. Och man ser ju verkligen hur hur Bob Cratchit bara suger åt sig av det- för han lär väl vara glad och då faktiskt få- någon form av optimism där inne- förutom sin egen. <laughs> vi, vi ser ju också en scen- där Scrooge får se- när Fred firar jul med- ja, lite blandade vänner- och lite susitet där- och de skämtar och pratar- och de, um, och de leker någon gissningslek. Och då kommer- um, Ebenezer Scrooge på tal- och folk mm. där börjar att ja, prata lite illa om honom och det är inte um, utan anledning så att säga. Och även om då Fred håller med och skämtar han med så, så levererar han ändå ett väldigt varmt tal om vad han tycker om Ebenezer. Och mm. Det är inte genomruttet utan han har ändå hopp till sin morbror och, mm. och vill att han ska må bra och, och att ja, de kanske kunde få vara tillsammans och fira och vara en familj. Ja, visst. Precis som med Bob Cratchit så ser man Fred bara vid vissa scener. Och de är så oerhört kärnfulla. Alltså det gör ingenting att han inte är med jättemycket. Man får så mycket ändå. Ja, visst. Jo då. Så Colin Firth här äm, gör också ett strålande jobb. Även om rollen kanske blir lite överspelad. De tar i lite för hårt. Men... Äm, han ska ju vara en kontrast till Scrooge så mm. för all del, det funkar. Mm. mm. Jag köper det. Och härnäst så har vi ju en person som också bara dyker upp väldigt tvärt men som är viktigt för Scrooge förflutna och hur han har lite grann blivit den person som man är idag. Mm. Nämligen då fan som är Scrooges lilla syster. Mm. Och vi får ju tyvärr bara se henne i En kort scen Men eh, den scenen är Väldigt, väldigt stark Och eh, mm. ankompanjerad Med eh, då Forna, Julas, Andas och scrooge dialog, de har sin så understryks Den här scenen så mycket att eh, Vi behöver inte Mer för att förstå och eh, Få lite under hjärtat mm. Ja, för som Du sa tidigare så man förstår ju verkligen hur enormt mycket som Benicio faktiskt håller av- sin lilla syster här. Mm. Och även hur mycket lilla systern tycker om sin storebror. Mm. För hon är ju verkligen själva lycklig att få se honom. Mm, ordentligt verkligen. Ja, jösses alltså. <laughs> och hon porträtteras av Robin Wright Penn. Och det är ju en kort scen- väldigt fin och jag misstänker att mycket av energin och det som gör att den här är värd att minnas det kommer från Robin Wright Penn ärligt talat mm. för mm. även om det visuella är enormt fint skudespeleriet är pricken över i mm. jo där levereras det ju väldigt mycket just den här glädjen som Lila systern känner och det gör ju sitt för att eh, verkligen bringa liv till en karaktär som vi som sagt då bara får se egentligen i, i eh, någon kort scen. Sådär. Mm. Och Robin Wright Penn gör även en andra roll som också är en kvinnokaraktär som är enormt viktig för Scrooge. Nämligen Belle, hans festmörd. Mm. Och det är ju väldigt rörande att se när de träffas och dansar och har sig under ett julfirande när de är väldigt unga. Vi ska väl föreställa att han är där i tonåren och att han är lärling hos sin gamla mästare. och mm. Man får liksom hopp till karaktären och man undrar, men varför gick det så här fel för Ebenezer mm. om man hade en varm och kärleksfull kvinna som väldigt mm. uppenbart är väldigt förtjust i honom? Mm. Och så får vi ju också reda på varför att han... Ja. Han mer eller mindre förskjuter henne omedvetet så hon, hon tröttnar ju på att konkurrera med pengar. Mm, visst. Verksamheten tar så småningom över allt mer och mer verkligen i, i Ebeneziers hjärta helt enkelt. Ja, och scenen där hon faktiskt tar farväl, där märker man att där dör lite ut av eh, den sista, ja, alltså vi kallar det för mänskligheten som Scrooge har kvar. <laughs> ja, visst. Sorgligt nog, det är ju ändå en grop som han har grävt själv, men, men sen så ja, avslutar han verkligen det också på egen hand där. Och det är, ju, det är då som, som sagt, det syns verkligen att eh, då försvinner det sista av nästan hans medmänsklighet. Mm. Den, är, den är borta, men um, den kan återupplivas, och det är ju det vi hoppas att han ska <laughs> kunna göra under historiens lopp. Ja, visst. Även den väldigt bra porträtterad av Robin Wright-Penn. Lite mm. travande mm. kanske. Jag, jag undrar varför någon som är så förälskad som hon ska föreställa vara inte har försökt prata med sin partner eller sin trolovade långt innan det här händer. Mm. Jo, visst. För det måste ju ändå spelas under en längre tid. sådär Och har väl inte bara hänt mm. Och... Visst, vi, vi får ju se hur pass surig han verkligen är Men det är ju någonting som har kommit med åren också Det var ju som svårt för att se att han skulle ha varit Helt omöjlig att vända Men ja Frågan är hur jag, om hon har gjort några försök Och hur, hur det har sett ut egentligen mm. Sen får vi ju inte glömma att det här Utspelar sig under viktorianska England Och kvinnors roll i ja, Samhället och i hushållet Var ju inte särskilt Stora eller starka så det är Nej. ju mycket möjligt att hon har känt att hon inte får lov att säga eller kritisera mm. sin festman för att mm. det gör man bara inte. Det är inte socialt Nej. accepterat. Men att här är det så drastiskt och hon ska ja, göra slut på förlovningen att... Hon gör det även fast det kanske är lite okutymt. Jag vet inte, jag är mm. inte expert mm. på viktorianska England. Men, äm, <laughs> men av det lilla jag vet så är det så jag tolkar scenen. Och, äm, mm. Mm. Då kanske man kan förstå att det har låtit gå lite för långt. Men samtidigt, jag undrar om inte ett litet försök innan här hade varit en god idé. <laughs> ja, definitivt. Men ja. Nu går, det som, nu går det som det går. Vi får i alla fall en julsaga av det. Ja, och så får vi hoppas att karaktären var lycklig på annat håll. Ja, visst, verkligen. För det får vi ju aldrig veta mer om vad som händer med henne. Utan hon går och är Nej. försvunnen. Men, som sagt, Robin Wright Penn. En bra prestation. Och hon fyller ut sina roller jättebra. Och hon var väl den sista relevanta karaktären som vi tänkte ta upp. Jag menar det är hon som är en av dem som påverkar ja, Scroods liv. Både mm. Mm. i det förflutna men även i framtiden. Men där är en biroll jag faktiskt skulle vilja nämna om det är okej. Okay. Det är det verkligen för att jag, jag har en känsla av att jag vet men birollen rollen är. <laughs> jo, det är en man som heter Mr. Fessiwig- bara namnet är ju helt fantastiskt. <laughs> Visst, ja. Och det är Ebenezer's gamla... Ja, läromästare. Och han är bara med... Ja, en väldigt kort del av filmen. Så att man hade ju lätt kunnat hoppa förbi honom i en analys som vi gör här. Men hans röst görs av Bob Hoskins. Ja, och det är det som är så himla kul, <laughs> verkligen. För här har vi en liten gubbe som är rund och glad... Och det är ju den bilden jag har av Bob Hoskins också. <laughs> han är ju så solklar i den här rollen. Och um, han känns ju bara så rätt. Så det lilla vi hör... Applåd. Ja, han fyller verkligen ut PSOIG, det gör han helt klart. Och det, det menar jag på flera sätt. Jo, men jag blir glad när jag hör att han är med för um, han ger väldigt mycket i sitt skådespeleri. Eller så är det bara för att jag tycker väldigt mycket om hans uh, röst och hans skådespeleri att jag, att jag njuter därför. Det, det, det kan säkert försköna lite grann av det hela, men, men joda, så alltså, då blir man ju glad, det blir man. Ja, och. Han gör det bra. Det är inget märkvärdigt. Men jag vill ändå skjuta in det som en liten parentes. <laughs> mm -hmm. Men nu när vi då har gått igenom alla karaktärerna. Så då är det ju dags att vi tittar på... Något som ju är väldigt stort för den här filmen. Det är, det är en stor del så att här finns det ju mycket att prata om också. Nämligen det visuella givetvis. Den här filmens huvudrätt skulle man kunna säga. <laughs> det, det kan man definitivt göra, ja. Jag kan ju säga direkt att jag tycker att miljöerna är fantastiska. Ja, jösses, ja. Det är några av de snyggaste animerade tolkningarna utav viktorianska England som jag någonsin mm. har sett. Alltså... Mm. Det är snyggt, det är välgjort och det känns så oerhört äkta. Därför att stämningen och upplevelsen i de här bilderna är sanslös. Det är verkligen en härlig realism i det hela. Alltså det är så detaljerat alltihopa. Mm. Och det är inte så att de bara har ägnat all tid åt de lite finare miljöerna med alla små detaljer. Utan de har ju ägnat lika mycket tid att göra de här kusliga och fattiga och lite obehagliga och områdena vi besöker lika detaljrika och levande som de andra mm. så det är ju ett extremt gediget hantverk bakom bakgrunderna eller miljöerna rättare sagt mm. och det känns rätt viktigt också för det är, ju, det är ju väldigt många miljöer som vi ändå ska få besöka här, speciellt när nu då Ebenezer gör sin lilla sin lilla resa Både genom tid och ja, lite rum. Och då menar jag just fysiska platser som man är och besöker. Mm. Och det i kombination med väldigt välvalda kameravinklar- gör att bilden blir ju, om inte perfekt, så åtminstone fruktansvärt snygg. Mm. Där är dock en tabbe jag vill påpeka. Och det är en tabbe som återfinns på flera ställen- det är ganska uppenbart att den här filmen gjordes för att visas i 3D på bio. För jag har inte så mycket emot flygscenerna där vi panorerar över London eller liknande för att ge ett intryck av hur stor staden är och hur pampig och så vidare och så vidare. Mm. Det funkar jättebra. Det funkar även i 2D när man sitter och tittar i efterhand. Det är de här väldigt malplacerade actionsekvenserna. Som känns ja. så oerhört fel. Ja. Vi har en där Scrooge flyger som ja, en raket genom natthimlen. Som är en ganska uppenbar... Oj, titta, han kanske flyger ut ur bioduken. Hi -hi. Ja. Ja. <laughs> som jag inte är särskilt förtjust i. Men den är ändå okej okay om man jämför med den annan som jag tyckte kändes också väldigt malplacerad och kunde gjorts mycket bättre. Mm. Och det är en väldigt utdragen sekvens där Scrooge jagas av två hästar som drar på en vagn där mm. en nästan dödenaktig gestalt står. Mm. För de är verkligen, kolla, kolla, 3D, kolla, kolla, kolla, 3D, 3D, kolla, vi flyger nästan ut ur bilden, kolla, kolla, kolla. Jag vet inte ens om det här har varit snyggt på bio. Jag tyckte inte det var snyggt här. Nej, men det är inte konstigt heller när man har de här typerna av verkligen påtvingade scener som bara är till för 3D. Jag satt och anmärkte på precis samma sak om och om igen. Att det märks så himla väl att filmen är gjord för 3D. Och just med de här scenerna som verkligen försöker kräma ur den typen av effekter. Och det känns som att man har ju i första hand byggt upp de scenerna kring just det här. Och just jaktscenen där mot slutet av filmen som du nämner... Alltså den blir så fruktansvärt utdragen så att jag vet ju inte... Jag ville bara spola faktiskt när jag såg det där. För jag tyckte att de drog det alldeles på tog för långt verkligen. Mm. Det är så himla uppenbart att, att man har lagt in det där bara för att man ska sitta och tänka... Åh, coolt, 3D! Mm. Och som sagt, jag såg ju inte heller den här när den gick på bio. Och jag har ingen 3D-tv hemma så att jag kan som inte se hur, hur pass bra den här effekten blev... Men det spelar som ingen roll, alltså jag har svårt för att se att även om det här nu är en snygg scen i 3D, så det är fortfarande, den är så himla malplacerad tycker jag. Det hade kunnat göras mycket snyggare, därför att det kunnat göras mycket kortare mm. och då hade jag, jag hade nog uppskattat 3D bättre om den hade varit lite, lite mer kompakt mm. så att säga en att man ska dra ut på det på det här viset och verkligen försöka skryta om det. Mm. För det är ju precis det det blir. Teknikskryt. Mm. Tekniken hamnar före historien. Och det är aldrig en bra kombination. Dessutom så bryter det ju också stämningen som de har lyckats bygga upp i historien. Mm. För scenerna som leder upp till den här jakten har ju varit väldigt ödesmättade, dramatiska mm. och väldigt återhållsamma. Och så blir det helt mm. plötsligt bara en explosiv jakt. genom en tjena. Mm. Ja. <laughs> som faktiskt jättemalplacerat verkligen av den anledningen. Det, det tar ju död på, på filmen och stämningen. Mm. Jag var faktiskt också sugen på att spola. Men så vet man inte hur lång scenen är. Så man spolar mm. över någonting som faktiskt är relevant och som man ville se. Mm. Så man sitter ju där och bitar sig tummen och tänker hur länge ska jag behöva se det här innan det får gå vidare. ja, ja. <laughs> Men visst, jag trodde ju aldrig den skulle vara så lång. Jag tänkte att när som helst så bryter de ju ändå. Och så, speciellt när de då helt plötsligt stannar upp i tempot. Och så tänker man att nu är det faktiskt över. Det var tillräckligt långt som det var. Men sen fortsätter den igen då efter det bara en liten kort paus. Och då bara, ha luta mig tillbaka och blunda. Ja, men till och med Ebenis säger ju någonting i motsvarhet till, nej, lägg av ja visst det var ganska träffande tyckte jag för det, det låg jag åt men inte åt det där alltså, jag låg åt det på fel sätt för att det ska ju vara lite komiskt ändå att när han säger där om sådär oh, men, kom igen men det, det blir ju istället att man själv tänker ja verkligen kom igen bara sluta nu då plus att det är lite för mycket metahumor med tanke på att resten ja. av filmen inte är metahumor nej. Nej, eller meta precis. överhuvudtaget nej <laughs> <laughs> Ja, det är, det är hemskt tråkigt verkligen. Mm. Det, är, det är en jättebrist i filmen, och jag hade gärna fått de scenerna om jag inte bortredigerade så kraftigt när jag kortade. För de ger mig ja. ingenting, ärligt talat. Ja. Och när vi ändå håller på att prata om negativa aspekter av det visuella. Det finns en sak till som jag skulle vilja ta upp- och det är en rätt så rejäl sak. Mm. Jag har sett både Polarexpressen och BioWolf- som använder den här animeringstekniken- där de spelar in skådespelarna- och eh, sen animerar figurer baserade på deras rörelser. Mm. Och i teorin är det här en jättebra teknik- för man måste inte gissa hur karaktärer och figurer rör sig- för man har ett rörelsemönster man kan använda. Det kan skänka en nivå av realism. Problemet ligger i att man... Man försöker sig på realism. Man, man försöker göra det här så realistiskt man bara kan. Problemet är ja. att vi är inte riktigt där. Människorna ser ut som människor nästan. Vi, vi hamnar i det här vi har nämnt tidigare. The uncanny valley. Där mm. något är tillräckligt realistiskt för att man ska... På något sätt ger det realistiska värderingar. Men är ändå tillräckligt fel för att man ska få en obehagskänsla. Att, eh, det ser mänskligt ut men det är någonting som inte är som det ska. Eh, mm. Och ärligt talat Ebenezer Scrooge utseende funkar. Det funkar mm. riktigt bra och de har lyckats fånga enormt mycket av Jim Carrey i hans ansikte utan att det blir... Ja, påträngande. Mm, mm. Men hans ansikte är också väldigt mycket en karikatyr. Det är när man kommer till alla människor omkring honom som det börjar kännas lite... Eh, ni kanske skulle ha gått ett litet steg åt det stiliserade hållet istället så hade ni blivit av med den här känslan av att det är, det är nästan människor men inte riktigt människor. Ja, det, kan jag, det kan jag verkligen hålla med om också. Jag är, jag är helt klart imponerad över just ansiktsmodellerna och i synnerhet fallet med Ebenezer för de, de har fångat väldigt, väldigt bra just uttrycken i, i ansiktet som Ebenezer har när han visar sig vara då både, både snål och vresig och när han är förskräckt och när han är glad och allt det här och det tycker jag ser himla bra ut och jag är förvånad över att den är så pass bra gjord ändå och nu har den ju som fyra år på nacken trots allt och jag är rätt imponerad över just att den är så himla detaljrik i ansiktena på människor men som sagt det ser fortfarande skrämmande ut alltså man har ju valt en så himla realistisk inriktning så att när det skär sig så skär det sig ganska hårt och det, det gör det egentligen på alla karaktärer det, som du säger så är ju det här ändå en, en karikatyr på Jim Carrey och det syns ju rätt tydligt och det gör det också att jag liksom kan köpa det och det blir inte otrevligt när jag ser just Ebenezer Scrooge. Men i de andras fall så lite otrevligt är det till och från. Speciellt liksom beroende på situationen, beroende på vad det är för typ av minspel och sådär. Så, så blir det väldigt obehagligt. Ja, de hade inte behövt ha så många extrema närbilder som de kan ha Nej. lite här och där. Mm, för mm. då blir det bara mer skrämmande ärligt talat. Mm. Jag tror stilen hade mått bra av att ta ett steg mot ja, lite mer seriefigur. Just väldigt stiliserat. För um, då har mm. man en tendens att förlåta att det inte är 100 mänskligt för att det är charmigt mm. på ett annat sätt. Mm. Ska man göra realism ska man vara helt säker på att man kan göra det. Och Nej. det kommer inte riktigt hela vägen dit. Nej. Det är fortfarande snyggt och väl gjort, men antingen steget längre eller ett steg åt andra hållet. Speciellt i rörelser tycker jag för när karaktärerna för sig, så i synnerhet snabba, hastiga rörelser, typ när det är den här, den här dansscenen som involverar då Mr. Fazzywig mm. och Ebenezer när han är ung. Alltså det, ja, det ser lite komiskt och lite konstigt ut alltså på det skrämmande sättet där när folk håller på och dansar och gör så pass hastiga och, och väldigt liksom akrobatiska rörelser som man gör i och med att det ändå är en dans. Så att där, där tycker jag inte heller att det ser riktigt jättesnyggt ut men så länge som ja, Ebenezer som ändå är ett gammal av liksom knarrar fram nästan när han går... Det tycker jag ser betydligt bättre ut. Mm. Men just den scenen som jag också tänkte ta upp- det är nästan som att den inte är helt färdig. Mm. För i stora delar av filmen- så har de varit väldigt noga med att göra så att- hud har textur så det ser ut som att man har poror- eller fläckar och liknande. Och kläder ser verkligen ut att ha mönster av tyg- och kanske lite mm. trådar som sticker ut här och där- och så vidare och så vidare. Det är väldigt detaljrikt- Mm. Men i den här dansscenen så ser det är ja, det ser mer ut som lite äldre dataspelsgrafik. Ja, faktiskt. Både karaktärer och deras kläder ser ja, väldigt plastiga ut, ärligt talat. Mm. Mm. Faktiskt, det, det tyckte jag också. Det är också någonting som jag helt klart reagerade på. Just under dansscenen, det som du säger, det ser lite halvfärdigt ut. Därför att det ser lite plastigt ut, det är inte samma typ av detaljrikedom helt enkelt i modellerna. Mm. Och det är lite märkligt alltså. De har helt enkelt glömt att göra den sista renderingen där. Ja, <laughs> precis. ja. Nej, men texturer är ju extremt viktigt och det är ju någonting man får lära sig när man håller på och målar. Att, ähm, ja om du ska måla någonting så måste du se till att det känns som att det är gjort i det materialet det ska föreställa. Annars ja. så um, mm. bryter du illusionen. Mm. Och illusionen i den här filmen bryts ju ganska drastiskt där. Och mm. där är ett par andra scener där det, där det känns likadant. Mm. Och där är även en del scener där det känns som att det är en ja, mellansekvens i ett dataspel. Ja... <laughs> ja. Man sitter nästan och sträcker sig efter en handkontroll där för att, åh okej, okay, nu kommer hästen och vagnen nu ska jag springa med Benissa. <laughs> ja, faktiskt väldigt mycket det där, verkligen. Det, det skulle kunna vara en lång utdragen väldigt, väldigt eh, hemsk och, och, och dryg liksom spelgrej att försöka ta sig igenom i ett spel. <laughs> jag vet inte om den här filmen hade gjort så bra som spel men eh, <laughs> nej, jag tvivlar väl faktiskt. Där har vi en nyckelscen åtminstone. <laughs> Ja, <laughs> gjorde <då>, helt klart. <laughs> Men nu har jag öst väldigt mycket skit. Och det är legitim skit om vi säger så. Mm, mm. För det är brister som kommer med den här tekniken och den här mm. typen av animering. Mm. Vi är inte riktigt där där den nivån de strävar efter går att uppnå. Men vi är bra nära. <laughs> ja, gjorde de absolut. Det är fortfarande som sagt imponerande... Vid ett par scener i alla fall. Och just vid, om man tittar på hu hur Scrooge ser ut i ansiktet. Men så är det ju också en karikatyr och därför är det lättare att köpa. Men absolut att jag är liksom att jag ändå är visuellt imponerad. Och speciellt när det är en fyra år gammal film. Mm. Det är bara det att, som sagt, man var inte riktigt där då. Och jag tror inte att man är riktigt där nu heller. Ändå. Nej. Det kräver så oerhört mycket och um, det är inte kostnadseffektivt. <laughs> Nej. Mm. Men jag vill ju ändå understryka att jag tycker det är en visuellt väldigt vacker film. Och de scenerna som sticker in i ögonen. Ja, de är där och ja, de är svåra att förbi sig. Men jag tycker ändå att helheten trumfar det dåliga. Mm. Det, det håller jag verkligen med om. Jag om. Jag är väldigt glad över att man ändå har gjort den här då tolkningen av en julsaga och att man faktiskt har valt att porträttera den digitalt det är jag absolut inte alls ledsen för jag, jag var lite orolig när den här filmen skulle komma och jag har inte sett den förrän nu lite grann av den här anledningen för jag har inte varit helt säker på hur formatet skulle göras till men jag är, jag är himla nöjd med slutresultatet över lagor och, och imponerad som sagt Där är mer gott än ont Det är det definitivt, ja men summa summarum då, vad, vad tycker vi överlag om A Christmas Carol eller en julsaga från 2009? Mm. Vill du att jag ska börja denna gången? <laughs> ja tack, det får du gärna göra. Jag samlar mina tankar fortfarande. <laughs> den här historien är en klassiker och den kommer så att förbli för den innehåller så många element som... Ja, man faktiskt inte hittar i berättelser nu för tiden. Och det är ju synd på ett sätt, men samtidigt gör det ju att man vill återbesöka de här gamla godingarna. Och jag har inget problem att man gör en ny version av den här historien med jämna mellanrum. Tvärtom, då får man en ny anledning att uppleva den. Och jag tycker att det här är en av de, ja, faktiskt mest imponerande tolkningarna utav A Christmas Carol som jag har sett. Det finns så många sätt att göra den här historien på och animerat har man inte gjort så många som jag känner till. Och särskilt inte med en så överambitiös animering som man faktiskt har försökt sig på här. Och det ska de ha enorm eloge för. Ja, den tyngs ner av att vissa saker i tekniken de har använt inte funkar främst då med människor och att de inte ser helt rätt ut alltid. Men ändå, jag är villig att förbise det och bara njuta ut av det för skådespeleriet överlag är jättebra även från skådespelare och roller vi inte har nämnt. Det visuella är fantastiskt när det kommer till miljöer och platser som de besöker. Och att inte tala om effekter som eh, Scrooge utsätts för. Mm -hmm. Och hade de bara inte försökt göra en för stor gimmick av att det skulle vara en 3D-film så hade mitt omdöme blivit ja, ännu högre. Nu dras det ner för att jag tycker att de här scenerna känns ganska onödiga de flesta av dem. Men jag är nöjd. Jag tycker det här är en bra tolkning och jag är jätteimponerad att de faktiskt valde att ha med de mörka partierna så mörka. Det, det brukar ju annars kanske slätas över lite eller sockras lite för att det inte ska kännas alldeles för hemskt. Men man har ju vågat att dra på rejält här och det gillar jag. Det ger historien mer nyans. Så det här är en tolkning jag kommer att återbesöka i framtiden. Ja, jag är verkligen helt på samma våglängd som, som det är i det här fallet. Jag är verkligen stört förtjust över hur man har som sagt tagit den lite mörkare vägen när man då ska porträttera i synnerhet Ebenezer men också vad han, liksom, vad han utsätts för och hur man ska försöka få honom att och vända sig, hur de här liksom presenterar allting. Och så sedan, så tycker jag även som sagt att det är, det är en väldigt imponerande ändå visuell prestation. Det är det, absolut. Sen att den som sagt kan vara en liten berg- och dalbana på sina ställen. Mest det här med, med 3D: att man verkligen försöker lyfta fram den effekten alldeles för mycket. Det blir för påtagligt väldigt många gånger. Det är väl det som jag tycker är filmens största nackdel. Sen visst, alltså stilen tycker jag verkligen är rätt skön på karaktärer och sånt Även om det blir lite otrevligt ibland. Därför att det är, det är lite för realistiskt till och från. Men jag kan ändå köpa det. Och jag tycker att det här är ju ändå en julsaga. Och att ha den digitaliserad på det här viset tycker jag bara är lite grann till filmens fördel. Jag tycker att den passar sig himla bra verkligen och jag är väldigt glad över att man ändå valde att gå den här vägen. Sen när man bara kunnat ta en, en lite mera som du sa, stiliserad väg på just karaktärer och sådär. Men miljöerna är ju helt fantastiska och detaljerna i karaktärerna är ändå väldigt imponerande. Så överlag är jag jättenöjd verkligen och kommer också att definitivt återbesöka just den här tolkningen och den här framförandet av den här klassiska berättelsen för en julsaga Christmas Carol det är en himla himla bra historia verkligen och den skänker mig väldigt mycket julstämning så här runt decembertiden så Därför är det, det, det har verkligen varit stort nöje att få se den här filmen. Mm. De, farhåg <clears throat> de farhågorna du kände där när filmen var på väg, de har lyfts helt enkelt. Ja, det har de helt klart gjort. Och det, det beror väldigt mycket på grund av att det är riktigt stabila, rediga skådespelarprestationer röstmässigt. Men också just hur man som sagt har porträtterat karaktärer och hur... Hur mörk ändå tonen är överlag. För det känns, det känns bara som att det ger en, en ett extra djup liksom. Ett mm. nytt lager. Ja, där är väl en stor chans att eh, det här blir en sån film jag kommer att titta på. Tillsammans med eh, Musses julsaga runt jul varje mm. år. Mm. Ja, det, det kan jag verkligen se hända. Absolut ja. Men då är det kanske dags för oss att slå igen den här julboken och börja förbereda oss för en annan historia vi ska ta oss an. Ja, det tycker jag väl. Det är, det är väl dags att vi börjar leta efter lite, lite julklappar helt enkelt. <laughs> Ja, det kan man väl säga är ett tema för vad som komma skall. <laughs> och all känsla av realism och allvar som en julsaga hade- den återfinns inte här <laughs> Det kommer att vara Som bortblåst Men jag ser, jag ser definitivt fram emot Den julberättelsen också Det ska bli väldigt Väldigt underhållande mm. Frågan är bara om det är underhållande På rätt sätt Men det får vi se nästa vecka <laughs> Ja <laughs> Och tills dess Tackar vi så mycket För oss Jag heter Danny Arling